Sura ya kumi na 10 ya sudumu na Gomora Banda azile zavira zimalekambili mbili zile ziwaswili dumu maharibij Na lutu aka akintim longo hungia mujini. wakati aziona aimi aende azipara akadza monti hahusies Saiyo arongoa watukufwangu na mukaribu munghie da goni haumrumizi wanyu muvitse huku Mose na Imindu Muhime na mapema asubuhi na msafara wanyu wa mujibu aha side namnaya iyo litsovitsa uku shanza hariju belutu awarai kabisa atawasha wangia hari sayo awapishia karamu njema awaoshea na na de wali Kawapara raha enda walala na watu baba wa wasingize nyumba ile rangu anahirimu ya mabakoko wakazi wa imirayonti Wamwiri lutu wa wahavi wa baba wangia hahoku vani ritolee mwende hunu risizari lalena waao saio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 Musifanye wan wao ontongo itoka oyonti, maana mana wanizilia dagoni hangu. bewa mwambia libanzusi evane warongo atsena afaunu mjenide ataho adifanye hakimu mbeli zatu. basiri tohurenda bi raha na wao. twa sayo wamsukuma lutu hanguvu watengelya hondo vunzao mlongo Bezimalai zile zivelea imihono zimvululu lutu, zimutia nrani, zibaya umlongo Saiyo ziwa waantu akawangulizana umlongo juma enyumba ya macho rangua titi wantu muhu kawashindawa para umlongo ju Izimalai zile zimwambia lutu Deni de na tsena nawawe na gonvani Nahikama ba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 na mhime mulawe weva vani, maana rabi asijoro tsa moziono. De amabamu heya heya amba ule ubishi. Wakati alfajiri yangia, zimalaika zimushadidia lutu hahumambia. Hima umlenge mtumsewaho na wana wa mama waili ho aliovani ile musije mwangamia vamoja na umuzi. Be lutu akohoma basi wantu wale wa msiki hau mhono wa mtu mtumshe wae na wana wantu mama waili wahe wae wa watu ya mwenze wa na umuji, maana rabi ako wavwereha. Baanda wa watu wa muzini vale mojama ngoni mwazimalaika mbili zile irongoa na mudie vezirosan musibuze amba musangali ya unyuma bila sisiye atavahanu. Namtawe muheemli maju hahuria musijemwangamia Lutu amwambia Hai mola wangu Tafadwali, wami wa memu tipara uwema mawaho na wawe unifanyia zemazili zilibwavu ivowani hui inafusi yangu beti shindi na jivukisha huta limlimani kabla alijondoka lani para nangamia Tafadali usiona wa karibu na wami hushindani lawe mbio atanipare hule. Nilishani hule ivomu uliyo mtiti na wami nitopara ni huinafusi ya roho yangu. Basi, imalaika ile imjibu. De halilu. Tikubali haja ya huyo, ule uurongo wao. Enda haraka wabamie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 Angamizara ngui mizile na libanda lile na watu pia wakolikentia ataimimeya yonti ashivande jumanzi Bemtumse walu tu ya unyuma sayo agau na mwela munyo. Isuku ya vili na vilinashubiri Ibrahim aleke jamkabalaule akaahima umbelizaro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 Lutu na wana want mama waili wahe wale wala wa sowari soari waende mlima wa mlimajo maana lutu akori arubaki soari a moni mwafukola gambe wayenawana wa. sukuma namtumuu amwambia mtiti batu aduha dilaka mtu baba mkabalaunu amba atsojo ari lolé maudi de ya lazimu ike basi ko rendiram lesebatu sayo ilale nawaye ilei hali atuyanshi ukulewam bao, sayo umtumu hu ande alala na kama izi ntongo itokayo yonzi isuku ya dunga, umuhu amwambia umtiti vulishia Vojana uku tsende tilala nabba ukuwa leo na rimlezetse na pare wawe wende walale na wae ilei ali atu itende. basi ukuule wa mlezetse na bao sayo umtitule aende alala na ba na tsena kama rekama izinto ngo itoka oyunt hazisu wanawili wadutwale wazawamirana bao umuhule na mtu baba amwiri moabu Uodemzade wa wayama mammo wa abu waleo Umtiti adza wa jeu mtubaba amwili benami Uodemzade wa ya amoniti waleo